اللهم <سؤال> اللهم اللهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكوه nderuar te gjitha falendrimet jan per Allahun e manduar Lëvdata dhe bekimet e Zotit qofshin me Muhamedit sallallahu alei ve sellem, me familjen e shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Jemi edhe sonte në takimin e radhës me emisionin tonë që ka thot fea. Dhe jemi në transmetim të drejtpërdrejt drejt, si çdo javë së bashku me juve. Shikues të nderuar, kemi filluar që nga takimet e mëparshme të flasim për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 janë, janë paralemrime, ma dje mund të qurë edhe ndloj alarme, që të regojnë dhe alarmojnë për afrimin e madhë dhe ditës gjykim. Vë qëndërisht, disa shenja, me dëvërtit, me ndoj se më të të për u përshtot e më një alarmë se sa so shenjë, nga se më nuk është shenjaja, por është një alarmë serjazë, se mori fund kjo botë dhe shkatrimi i saj është ma dje shumë, shumë afër.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 E para duhet të jetë që gjithë shenë që shumë që është faqër nga shenët e kjamedi që portohë Kalejbru Muhamedi sallallahu a sallam të përkujtujmë vetën tonë se është duke uafruar qasti i logari dhe njësë. është duke uafruar qasti i ditës gjyqimit. Qfar kemi pregadit për atë ditë? A imi penduar? A kemi përmjësuar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 një nga shenet e kiamitit përmen, së do të përhapet vrasja. Vrat njëri, për asgjë. Dhe, bët njështë e ledë vrasja. Së kurse, jemi duke, duke, i përjetuar të ditë, fatë këtësështë. Vrat, vrat, shoku, shoku në vranë, me thike vranë, subhanallah. Dhe hudhë në malë. Po thuaj se nuk përndu dhe asgjë. Në qëfar moshe? Në moshe fëminore. Në moshe,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 përshamë mësë rraspekt në e prendve. Andetëruemi ne që mësë të bëjmë ne at, ata që jam pjesë në kësë shenje, por të bëjmë nga ata që i respektojnë kujdesin për prendë në kështë të mëllat. Andaj, e dyta që ka të bëjmë me, qëndrimin tonë për balë të shenëve është që të kujdesim ise, ato shenje që paralajmërojnë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 Mediu është një njerëz që do të dalë ku në fundit dhe ai do të ketë një rol caktuar në mes të njerëzve. Do të klasifikohet për të inshallah. Po njerëz janë ngutur shpesh herë me dale me di. Ky është Mediu, dul Mediu, është afër Kalid Mediu, kështu po. Kush ta? Nëqë duhet që ta marrim një shënjtë te kiametit dhe pastaj me Muhamendi, pastaj me supozime pa argumente, ta argumentojmë s'ka dot. Ose për shantë pejgamberis, ose e ka lavdrua në një ushtri që do të den në një kohë pri kohërave, dhe tashme ta marim të den në dhe dhemi se kjo është e ushtri, këtena da që buhen kështullë, mështë të ngutëmi, mështë të ngutëmi, nga se do të nga bëhet e qartë për me lene logellore me kalim në kosë, bëhet e qartë, përndaj, të ruemi nga komentimi, i ngutur, i hamendur, i pargumentuar, i pabazuar, i shenëve të kemetit. Nga se këtu kanë duhet dhevimet të shumëta, shënë gundruar. Këtu ndudhin problemet shumë të shumëta, sa debatet, sa polemikat, sa keçkuptimet, ma dje, sa dhevimet ndudhin, për shkak se njerëzit do të të mirën me këto qështje. Një duhet të i besojme të shenja, si kurse kanonë në tekset e shëriatit, për ju të miremi me Do thot, të të themi me e komentimin e ty nëse kjo a kodon me kët. Ne nuk e dimë a kodon kjo me kët apo me kët. Ne besojmë se ajo që ka lajmëruar për te Muhamedi sallallahu alaihi dhe do të ndodhë. Ne kështu besojmë. Ajo do të ndodhë, por a është kjo ende apo sërra pasoi? Ne nuk e dimë. Qase nuk kodon me neve kjo. Ne përball shënëve të xhamit nuk varet nga to ndonë dispozitë e caktuar fetare, për shembull. Na thuat kur do të kjo shën, ju duhet ta bëni kët. Në nuk e dim, në nuk ka dështë të nëridër kështu. Feja jon, mbetet e pa prejkur. Nuk ka nëvejt të largohet asë nga ja, asë të shtojt asë në te. është plëcuar në kone Muhammedit, sallallahu a sëmë. Dhe ajo që neve në mbetet të zbatojmë drejt atë fejtë, pa mërësështë shenëve që ndodhëm. Asë një shenë e kemetet nuk në lirën nga përgjësia e namazit, agjerimet,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 Ne vë, ne vazhdojmë praktikat tona, ne vazhdojmë fen ton, ne vazhdojmë angazhimet me, angazhime, me punë, apo dhe nuk presim të ndodhnë një ditë në një shajë e caktuar që pastaj të aktivizohemi me ndonjë aktivitet të theksuar. Apo to komentojmë se kjo është njeriu i palëmëruar. Kjo është ushtria e palëmëruar. Kjo është shënia e lemëruar, jo kështu. Tek e vulin që duhet di kusht të mirë me to, mirë me to, xhallorët diëtarët në që se ka nevoj të bëndu një zbërthim dhe shpekim. Ndërsa njëzën për njësi nuk duhet që t'ja opi vetës këtë drejt që të komentojnë, nga se mund të gabojnë dhe sigurisht gabojnë shumë më te përse që i aqëlojnë. Qendrimi 4 i besimtarit për balë shenet e kiametit është, indëlinë me tretën, është se nuk duhet shenet e kiametit të ndikojnë teknikë negativisht, që t'na e zbehin vullnetën dhe abicjën për punë. Andodhë kjo, andodhë kjo. Pa shamë mund njërë të pëllasit, e, kur del me hedihun, na këna me bukshtur. E, kur vjen kjo ushtrin, na këna me bukshtur. Ti më së pritë me hedihun. Gabim është. Ti puna, ti angazho. Më së pritë me hedihun, më së pritë atë, më së pritë këtë. Më së e pritë asë këndë. Puna me atë së so ke mundësi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 mund të garantojmë dobi të madhe për bal luftimit të njënë dukurje negative në edu të rrëvizme këtë të rrështimë. Nërmë ishtë nuk duhet që të bëjmë në një veprim që shkaktan dëmë të madhe. Në amër të, për shambull, luftimit të njënë dukurje negative të bëjmë në një shermat madhe. Zbank shto! Jo, duhet me matë mirë, duhet të masim mirë me së dëmë i dë dobi. Apo nga një nuk ka dobi fara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 apo dosirëm dhe matë madhë, e kështë të më ratë. Andajneve përëmë si basë reglove të shëriatit, e nuk kemi të bëjmë ne me shenet e ditës e kemi të. Atojnë parlejmëruse, vetëm, në lejmërojnë se të pregatitemi, mos të bëjmë i një nga ta që e rrisin këtë dukurinë negative në qoqëri, për të cilën ka parlejmërë pegamberi sa ose lëmë, dhe vërshdojmë me jetën për para. Nuk e presim asë mediunë, e asë isa unë alinësam, e asë asë kënë nuk e presim. Por ne e presim kënë. E presim shansen, e presim mundësin, e presim rëthanën, e, e, e caktuar, të cilën realizohet do bia madhe, lërgoet dëmi madhe. Ne këtë e presim, që të zbatojmë në mënyrë më të drejtë, atë që Zotë Gjellë Lola ka kërkuar për neve. E presim kohën, kohën, me kohën do dhe njërat. Për shemblë tash, ne të zbatojmë,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 por nuk mund ta bëjmë këtë në emër të Sabaut, në emër të Ramazanit e kështu me radhë. Është sigurisht që ndryrimet kanë kohë të caktuar, edhe shumë ndryshime kanë kohë, edhe shumë zhvillime kanë kohë. Andaj këtu janë të ndërlidhura me shpjegimet shëndetike, jo me shëndet e kiametit. Kjo është shumë më e lehtë që ta kuptojmë. Dhe ky është çelësimi mbesëmtar për boll shënave të kiametit. Andaj të ruhemi mos ta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 përremërojnë ardhë nësaj, është dërgimi Muhammedi sallallahu e sallam. Muhammedi sallallahu e sallam e ka përmendur se ardhja ti e shenje kja mejtë. Qa nuk këptan kja? Ka kalu e emma, ti ka kalu. Edhe nuk nuk, nuk jetu im nimi vjetë me pritë nështë a kja mejtër. A të këptim ata që kanë jetuar par nimi vjetë. Do bia kësaj është se kësaj dhunja e nuk i ka mbetur shumë shum më pak i kam ka mbet se atë që ka kalu për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është shania e asoj andaj kanë filluar seriozisht të afrohen këto shania vdekja e atij shani kemi ditë vdekja e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam gjithashtu ai asoj që ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se do të shfoqen pretenduos të pejgamber lokut. Ata që janë dal shumë pretendojnë se si janë pejgamber të Allahut azu xhel. Gjithashtu peyshaneve të Këmitit është humbja e përgatitësisë. Do të vinë njerëz, por nuk kanë të përgatitur. Do të marrin njerëz i detyra pa qenë kompetent për to. Kjo është shenja e ditës së gjykimit që ka lajmëruar për të pejgamberin sasul. Përhapja e amoralitetit, përhapja e kamotës, shfaqja e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 Përpara njerëz me randikuar caktuar kanë pasur të, të realizojnë shumë atë për se sa se sa se sa që ka mundi dikush ta bën kët. Andaj humb humb vlera kues. Ko zgjati është deri në 24 orë, po vlera, vlera hum, si pasoj e i saj humb. vlera sa hum e saj humb sipasoj gjinave të njerëzve, sipasoj e mosuzimit të drejtë të kues humbe edhe breqëti e saj. Njerëzit sot humbin ku palidhë banjava. Sa humb koha përballë televizorit duke shikuar gjëra teje te te para drejt me panevojsh me madje të dëmshme. Esa umë ku atje, esa umë ku atje. Andaj duke humë për kuhen më të madhe, ka humë për adhë bereqeti i saj Allahu në arruajt dhe në falët. Pre aso që ka lemru, për e nga mërëi, sërë dhe sërëm, gjithashtu e është se përhapët më të madhe kopratësia, përhapët më të madhe kopratësia, shtohën termetet, e, fjullojnë të pakësuhën njerëzit e mirë, dalin e shesh njerëzit e olë dhe mendjeletit, humbje e diturisë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 aja nuk do të ndodhë deri sa mos të ishehni para saj dhe të shenja. Kjo aditë nëse i muslim është argument se shenet e më dhatë të kiamit janë dhjetë. Edhepse pasaj sigur që përmena në rënditje ka dalim më zjetarë por ato ato janë. Një ose dy e kam vendu disa për para tjereve e tjere të qka tjetër por më rëndësirë se këtu janë ato që i ka përenë pejgamberi sallallahu al-sallam. Andaj në kodët e kësaj i d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 se gjukimit, zbritja e Isaut a.s., dalja e je gjuj me gjujit, dhe gjithashto, në të tëtë, ka përmenë, këtu janë gjasht, ka përmenë pejgamberi, sallallasëm, triloj, shafitjes të tokës, në tokëa i shënjertë, shafitje të mëdha, të mëdha të tokës, që i ka përmenë pejgamberi, se së sëmë, khasfun bil mashrik, shafitje që do ndodhë në lindja, u khasfun bil magrib, Shafitë që do të ndodhin në perëndim, o xesfun në gjizelin Arab, janë shafitje kolektive shumë e mëdha që do të ndodhin në xhirin arabik. Këto tre janë shenjat më dha të ditës së kiametit. Toa nuk kanë ndodhur, ka ku po, ka ku po them kushtimisht, nuk kurashku, apo, se nuk e dim kur ashkoa, po po them se ende nuk kanë ndodhur. Këtu e nënt, gjashtë përmëna, tre shafitë të mëdha të tokës dhe e 10-a ka pranon pejgamberi, so them kjo shenja është e korrut pejgamberëve të fundit të ditës së kiametit, pas asaj veç ka filluar mendot kiameti, ka thonë pejgamberi sasem na run, një zjar i madh që del ka hana e Yemenit dhe ajo i sill i shty njerëzit, as zjarri i madh, do njerit ikin pejti duke ikur njerëzit, shkojnë dek, shkojnë drejt vend tubimit, vend tubimit ku do të bëhet edhe llogari dhënja e njerëzve para Allahut të mballuar. Andaj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 Bismillah, Rahman, Rahim, si ku e nëruar, urektujem përsi në pjesë në dytë të emisionit ton, ku tashme mund të bëni nëkodrimet e juaja, po sa edhe të fillan shfaqe numrit në pjesë në pashme të ekranit. Por ende dhe pau shfaqe numri, ka një tërna që është duke e pritur, andaj e nëkodrim me njëherë. Urna, urna, urna, po të ndëgjojmë. Sëram, alejkum, vajqë. Alejkum, sëram. I kam në grumbu për të u tjashë, Uh, dhe sot ikon 4 pytje, pytje e por është ta kom bokit pytje e po ma erët uh, në nje dhen dhe më ton këm punu në nje dhen ku kom se si nje si dhej kompjuter ashtë për më varveshe në pun dhe më ton se si nje dhejë lëtari e në mirëpon na të uforënë në të ashtë këm bëja të kompjuter dhe të kompjuter e kam shprucë udej tash uh, tash pytja ashtë shto a dhejohet në qatë kompjuter për me pregatit të emin e të plomës d këtë shkollimit të tërgjeqarë. E më falë, qëka e këmë të punu se nuk dëgjuva vi ke zoni shumë me qëfar pare e ke bli kompiterin? Këmë punu në tërgjua në lotarije. Lotarije? E këmë ditë dhe këmë që është haran e krej. Pa. Nuk e di. Ta është dëgjën të nduër, ta është me shpërëtësua alë, atë kompjetara nuk këmë dëgjuva. E qarë, të tërgjëtje? Po, a në që të por të konon që këmë punur në lotar, e në taş, di, a, e kompiteri po, ta së të qatë kompiter. Tash, nuk di... Do më, zhjua, më girë, dhe kam qene dintës që ashtë haramjë, dhe tash, jam të ndu këtë ashtë ambejojët, në punur në qatë kompiter hallo, a në të reke të që të që të kompiteri. Po, që tërë pjutja? Pjutja tyt është... Në fakultet ashtë... Do më dhe po nëmë atërën barënit dhe e kam në një gjanë q dhe vetë ashtu dhe vetëm e ofiseme ka thënë apo më pse do të prabë njëç veç do të them më morë më morë do të them më morë na vëshë se do të ngomoj këtu për ditë në Bënjë në Fransë në kohun e më aftë do të them do të garantoj drejtinë se nuk e kanë nuk e kanë punë domosdoshmë. Me kënd më vëmendje. Me profesore, përshanë duhet sa mi ka duhet? E qartë, qartë e kuptoë. E në tërkja fundë është, dhe për funda, a gjë funda për funda për në zbek, përshanë duhet sa me këmë shumë të fene, dhe përfasta e kom shpazur në në gjëren, të dohë që e së të gjithet në gjëru, mirë përko, dhe sa me të dohëm dheksane që në fshat në bëhet për këtë të marrë një majë po ti rrozhëve mirë çka ke bë çka ke bë çka ke bë do të thotë ka duhet të shohë ajo ajo do të thotë që fillimin e tretë çka ke bë mfalëllah se nuk morë vesh çka ke bë beçi ka gjerua be ke bë çka ke bë çka di që shtetur nuk e parimoha se që shto e... po, po e që je betu se nuk e banë pas të e ke boa, po po, po, sështë a kohët do e rëthon që kom arru do e rëthon ku kom bo betër për, për me shpagu ato që në votas, së di po. a në votas për kej qa, për kej qa të ru e qartë allah, qartë, qartë e kuptum e qartë Se për këtë pyjtë së parë se ke punu me një vend haram, dhe pasë e për jesaj ke fitu. Rogë ke pasë atëve, për jesaj punë që i ke kryo. Pëtën. Dhe normalisht, prej fitimit të rogos, ke ble tesha, ke ble kompiter, për qatë që ke ble. Pëtën. Nësi e për du të ka lojgjë lehoala dhe ke hikë dur nga i haram, dhe e haram nuk ka të bëj me haku në huaj. Nuk është haki huaj, për shambull, nuk, nuk ke fitu në logaritët dëmtimit e dikujtë.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 Nuk bjendesh me regulorën e arsimit dhe komisioni shkolor vendus për këtë qështja, atër të të të shka është këpun. Por, në këtë njështë si përmenti, është ndaluar. Dhe treta, se i përket dëmonë betimit për meloni i punë, pasaj e këthy duhet me shpagu. Për atë se të kujtuat. Duhet me shpagu nga se betimi është obligativ të mbat në që se thejet, ka shpagim për ta. Pendim të kalau dhe shpagim me, me, me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 një robi që sot pak përlemë këtë realizohet, apo pasaj ka thonë, ushqimi i dhjetë të varvër e u kisu e të hum, apo veshbatha t'yne. E nëse nuk gjenë, pasaj e lau ka thonë, ta gjyruon të rritët, nëse nuk gjenë mundësi me shpagu me para. Po në qëse ki mundësi me para, për shembul dhjetë të varvër me ushqy, merë një shkutje mësatarët 2 euro, 2 euro gjyës, nëse 5 euro shpagimi këti betimi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 O në që me marru, i kumë tonë në latinaj që ka me prisha to, djena ku djenaj ku ka në marru te ato, o t'ka shkuva tre këtë mujtash me prisha tom. Pa, që ka me nagunit të të momem? E qardh, lo, me qardh. E di që o është t'i shka keq. Pa. Që e dhe që me t'kytje me... E qardh, lo, do t'më ndohë me dhëm përgjinsha, da e qardh e kam përmenë disë herë që e gundëruar, se kur bëhet fjallë për më spajtime me s'dy palve, konteste që kanë, nuk mund të gjykojmë pa e ndegjuar edhe palën tjetër. Do mundë, kësoj radhe në i ndegjuam një, një palë, e cila thëtë se kanë ndërtuar mbi pronë në dikuj që i ka marë lejnë me ndërtuatje. Dhe tashme prënari, kërkanë nga i me rënu, dhe kjo dëmtuatë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 atër e përshkilit marveshës obliguat aji me ta kompezu dëmën që të ka shkaktu. Si pasoj e shpagimit të e, si pasoj e thyme se marveshë duhet thamë. Por aja ka thy marveshën aji, apo nuk e ka thy, apo vepranë si pas marveshën, apo këtë nuk e di, nga se thasht nuk e kemi në gjurë dhe pa në dytë, pa në nuk mund të gjykoj kështo vetë me një verzion Allahu edhe në masmiri. Kemi të lënë atë inkuadrojmë. Ka bërë hoqë, së Aleikum, salam uh, Unë ne më rogë nga vitinja regionit Gjilalit uh, u kyqa pak me vones po përbëzrej për emisionin se është shumë i qëllum ka një të përty që kështu të shku urda urda unë shpesh ndë më heret shtu jëm shku në përgjami e vjëm fale së kompast më nësi po dosta me dikë se dosta është pak Jo, sa do të kjo pykje me rënd, po mu po më interesën me dikë. Allahu gjëleshon në hu, dikë për shëtët. Në një pjesë e a gjëllare për thoni Allahu azue gjenë. Shka të allon kjo një në pjëtë tjetës, një, dhe ty të pykje, flitët për flitët shumë për jashtë të fështorë alienë, shemë që një dhëtë të, të pashtojnë tokën të janë jetin të, të në kështë e këtë, kështë e kës Sa është në dhe testë të shka të regonë kuroni për këtë qashtinë? Po, e qartë. Shka në dheritë? Më fanë o, bo. e, o, o, o. Dhe t'japë i përgjën të dy pyqet, inshallah, por... Më shqetësaj një fakt që e për mene se jam falj, po tash kam shkun gjamija. Du të vazhdojshet më t'utje. Mes elhamdëllate, pas ke qenjër në gjami, disa obligimi pas ke kryjë, dhe i din që është buat namazi, me vazhdo me namazi. Me vazhdo me namazin, nuk, nuk, nuk ban me njo namazin, dërsa, aja që disa ozja të tëtojnë, gjellë shanë hu, disa tëtojnë, subhanë hu, të tëtojnë, subhanë hu, tëtojnë, tëtojnë shprejnë në rabirqë që tërgojnë madhimi në Allah të të ato të të gjellë, që kështë da me tëtojnë, Allahu i lartë madhërishmi, Allahu i gjithë fuqishmi, Allahu i gjithë pushtetëshmi, e thotë dikosh, që nuk thot, kjo e dinë gjurë shqipë, e thotë qakjo gjithë pus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 që do është ai që nuk e din gjuhën shqipe i duket se dikush po i thotë Allahu, sikur dikush Allahu, nëse ato të gjita janë shprehje që janë në përputhje me madhërimin e Allahut te barekote. Nëse po rjasht tok sur kam e të kësur, ka pushtu tok, ne e thonë palavera nuk kam e pushtu kur kushtuk, tok është njerëzve. Allahu xhallahu la k tok e ka kru për njerëz. Kur nuk ka njerëz tok, Allahu e zgjaton këtuk. Nuk ka më tok, dhe nuk ka më jetë në këtë botë, por jeta pastaj ka lënë botën, tetë në sikur se i më duke fol për kët për këtë, këtë timp. Andaj Jashtë të kësorë, kresa tjera, pos njerëzë ka, ka kresa tjera. Disa i dim, Allah ona ka lemru për të sikur se e nxenet, që janë të kriuar nga zjarë i patym. Zjarë patym, kësut është, Allah i ka kriua nga kja. Të tjera kresa, nuk e dim. Allah o thotë në Kuran, وَمَا يَعْلَمُ جُنُوم دَ رَبِّكَ إِلَّهُ nuk e din ushtrin e Zotit tënë, askur shë posti, nuk din askur shë ka ka Allah gjeleu ala prej, krieseve dhe robëve të ti. Na i dim me lajket, na i dim gjenet, na i dim njerëzit, më tje i për ne nga kriese të nuk dim. Po më nejnë në to që uh, kanë të bëjmë me me, me arsujet dhe lejjikën, nësë ka dhe kafshe, bime, të tjera, po duha thëmë që këtu e në kriese që ne i dim, nga to që nuk ishojm, i shojmë, i ke ne plejde detira di ku ti ato akreza tira allah dhe maspire edhe kjo pun absolutisht neve nuk na intereson as nuk kot bëjmë neve edhe absolutisht kjo nuk kurrë ndëjajt që diçka është si për neve. Neve dhe me rëndsi për ne ne u mendesun nai na, na krezat allah kjo është tokajun allah na ka prum këtu që na të punojmë këtut tar duhet shikuar veten tonë se apo punojmë këtu çu duhet apo i kryjm obligimin këtu çu duhet karta që ka shtetson asatirat ja shtogsor nuk kanë me art me pushu tukën, së është e vërtit, nga se Kurani flatë se kjo është tuk e njerëzve, kjo është tuk e njerëzve, dhe njerëzit janë shtuidhujt e kësaj tuke, dhe ata e kanë në udhje që këtë tuk, Allahu a ka dhe njerëzve. Më mindin kërë s'ka njerëz, s'ka asë tuk mu. Allahu a dhe në mësë mire. Kemi të telefonat të tëre, i mkuadrojmë, Aleikum salaam ورحمه الله. Allah ju ritoj. Jet jaf bash. Amin edh ju zoti s'pbleft. Po, thjesht shumë ku ne kam disa pika por vetëm një disi konkrete famëto. Ordha. E mënyra e se si bëhet interpretimi i Kur'anit. Dallë ndoshta nuk ka shumë pika çu bëm apo gjalldërimit mundojmë të thuaj libra çtu islame kam moste historia islame. Do të thotë te çështja e Kalifatit, m'interesëm të Alijo Rabjallahu në lufta e së të filmit, këpër mështë edhjim të masmire atëve që për do në ditë ku është haku mështë pasaj lufte, nëse pa. ka mështë i malën përgjigje. Po, e qardë, e qardë. Sejtë dhe e lezimit të Koranit, që u e sejtë dhe i tilavë, dhe të tëtë është një sejtë që bëhet me rastin e lezimit të disa ajeteve që janë në Koran. Disa ngolemoj kanë si në Rusi an 14 kësjelloj ajetesh në Kur'an që është e pëlqyer dhe e rekomanduar që pas leximit të tyre të bëjmë sejdë. Dhe kjo sejdë nuk është namaz. Nuk është namaz. Është vetëm për ulje dhe vendosje ballit në tokë respekt ndaj asaj që Allah flet në atë ajet kuranor. Dhe për rrethson nuk është namaz, atyre dietot e kanë përmend se nuk kërkohen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 Për ndaj, elhamna, si kurse ka thonë Sejdi Ibn Gjubejri, rradi Allah anëho, elhamdullna që Zotin e i karua e tur duar nga i gjak, ndaj, kemë dërshin që të nëjërur edhe gjuhët tona nga që kanë do të tjene. Nuk du shumë të flasin për atë, por një gjithë duhet të amarin parasysh. Se pa dëshim se, zjarën e matë asë e luftë e kandes, hipokritet, dyftyshët, munafikët, fesajit, ata që gjithë mujnë bënjë fesot mësë muslim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 qëra Aliut i ka thon ti Halife kus po të ngan o mbi uh, di ka thon ti këra duke vró i afërt i Osmanit a përshai s'po merr gjak për të kanë futë së sa më shoqtarve kryesuria është një konflikt elhamdullah ka përfunduar me marrëveshje ka përfunduar me marrëveshje dhe me armpushim s'ka luftuam një herë kanë dhotë dhe më s'ka luftuam me zveti Aliut dhe Mavju ka marr fund atë po kanë dhotë një herë kanë dhotë edhe dhotë dhotë në familje ndonëpoq në një konflikt baba me djali allahun e rujt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 Në dreke që nga nga si, a ndryshirën e një të tjera. Që kanë dreke që me bo? A ndryshirën e dreke që një të tjera. A falen, apo? A që po të më humë? A më kufton. A jetë të pytë, a falen, apo? Dreka... Kërësurja, aje që po ta mundësimi o kuptu, përmani suneten e drejkës i kindisë dhe tjacisë. Po, të gjitha kanë sunete. I jacija ka sunet të fundit, i kindija ka sunet të parë edhe drejka ka sunet të parë edhe të fundit. Këto falë, një ka falë pegamberi sallallahu aleyhi sallam. Dhe është sunet të falen, dhe nuk duhet të lihen por duhet fa të falen nga se janë sunnete që i dërguari sallallahu selam i ka falur. ë kemi telefonat tetën kuadrojm. Aja? Orna. Sa do të i kujtosh? Aleikum salam. Më harro, do të thonj çdo më i majtë djusht që të bëo nasri më të dy. Po oh. pashtë edhe një pythje, dhe qka e kam në një përnjës e brengë. Dërvonë këllë e vajë, së të një vajë së mundje, po menoj veç, një më shku të një më i vëmba krejtë anadizat, një ndojnë kejtë mirë, një më shku të më thonë në të gjëllantë në boru pjef, po në asje nuk ka pos të qka konkrete, jatë qartë. Udi, ne kam dorë se verse, m'as nikur kuhom rrok i sumë rond ose diçka. Kë shalutom e jap do të shihë. Çka kiki? Çka kiki ashtu çapo rrok, çfarë është? Po vallë Udi oj, po më lënë mos po fona i sumë i rond trop. Tanë. Je të mënu mos ki i sumë i trona? Po dë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 Po më nëjë, po më së mena, ollo, shumë thjeshtë, më së mena, kur gjësë ki, shumë thjeshtë, të është të përti e ki kalaj, po bënja të i vetë i kalaj, pëse po i a vërështë i së vetës tonë. Nga sajë fillanë si mendim, shetoni bënë vezvese, përshamu, ti tunajtë, tukë që në të zërë, për njerë i mendim, e qëka njëse ki kancer, subhanë Allah, e qëka një meni se kom kancer, e qëka njëse kështot, e këqë që anaj të futë në disa labirithe, të futë në disa në, humë një atë mendimi që, thjeshtë, tje e ke zhujtë vitë në tjepëtën. A se si jam kështu zhërvejtje vëllohë? Komë smunje të ronë, mirë, e qka nëse e ki, e nëse a këtimin e vëllohë? Nëse bënë sabër, vëllohët një mëtë. Dhe shë pëblenë. Bënë e vëllohë, bënë e vëllohë. Masë u futë në mendime, të slatë jenë të, gjitha, janë të qen imaginata, tepaçena. Ase kjo vezvese. Po, shejtani gjithë bën vezvese. Ti mund të ushtohe, uja me borukje, me borukje kur shik kurrja, se faktikisht nuk ke ti diçka. At shejtani që, që të bën vezvese, ty je mu aty, atë sun e largon me kurrja, sepse atë Allahu xhellahu te aura e ka bër pjesë për bërës të jetës tonë që të shtohet luftë dhe konflikti. Ajo është tetraj. Ha ai shlargoj me ruka. Ha ja të tuaj. Gjithokush që ka shejtan që e provokan, e ngacman, e shqetsan, po e lhamla i s'ka pushtat mineve, a i s'ka kur gjë, a i kohë paskoj mundën me të botësytje, me botë i minë konflik, me dikohën, me të lesë zjarën, me në konflikët pak ma të e, por dofarë që se zënë, s'ka i kur fa fuqiemi të ju, atë pushtat, e na i japim pushtat, na i japim fuqi shëtanit, në qovë se ni japemi pas vëzvesve të ti, japemi, a i vjen në kryu të të të të ështash, të mëgutim u qëtash, a të qëka me bëmë të tërmetë e mërzuti, të i haranë në mëgumu, po Allah i po me bëmë, po të qëpa me nana tonë, Allah, të mësë me nana tonë, a të meninë, me nisë me menu kësut, asë mërnu, asë më fletë, asë më ungrë, asë kur që eqë, jetë ja a jetën reale, reale është, qëtash, qëtash, apo dhemë dikën jo,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 Ja me jetu me kësi panika, me kësi frika, me kësi strese, pa nevoj, pa kërgjë eqë, pa nevoj. Ande duha tëmë që velen e allatë manuvë, ti mund është më shërru veqë, ti, vetë vetën tone e shë nëshë, korë kërshmi këtë botë, sunë së nëshë, ti, vetë vetën tone, qyshë, pas me në tonë, kërgjë. Qëtash, a e s'mu to, qëtash? Jo, jetëm e qëtash. Kur vjen s'muja, këqumë që ka bojnë më përta. Ande ë Thuaj ç'është e, e, e anglisëve kanë thën, mos mendosh i ki me kalu urën pa artë urën. Se si ja lamë urr? Kur min të urra tani kështu si ki me kalu urën, at më an as të mon, po ti apo të mon tu kanë jesh, po po mon. Po ecë veshnir, kur vjen të urra tani këqëra, po hy pas po hy pas çfarë po an? Ne udhëbim në një problem para se më ardh. Po Punë që se kamsimu pregadit, çë pregaditja më e, e minimizuo ato që se kamsim në ndodh kësaj çka tjetër. Përgaditja, por kur e dimë realisht që si komunsimë na ndodh, që realisht po na prat. Amë imagjinoata të qëllime, nuk bën vë ndëruar, nuk bën e këndaluar, edhe me këtë shumë me dëmtuave të tona dhe vallaj më po zgjunat më të kallaxhë levala. As nuk luhet me shëndet, nuk luhet me mendje. Xhoxë për të mirë angazhoj, mos rryvet, mos u izolo, puno për të mirë, angazho me punëtarit, lë dhe veten tënde me punë caktuar, s't bjen më mënuar për të punë vallaj. Do s'bjen më atë. Kur luhet është mirë. Madam sa diçka angazau. Punë bën punime të caktuara ka ke fakultet, ja pjesa msimit, tipozvika jo anglishtja, po dhe frangjisht me ta me ta, ta bësh më pas vaklir, me me me me më menu. Prandaj do të thonë, më nda me sa anglishte, frangjishte, gjermanishtë, çka të moshm sa? Vetë që më pas më pas do të thonë, më ha që nuk duhet më pas një më pas shumë kuot lir, qase kuot lirë më të njëjtën pastaj. Më nda që Mesaj që pak kja fundit edhe të dispenan inshë Allah, për me të, të gusë, s'ki kur gjëllë në rronë. Nuk kja asë gjë. Me që jetu i dhonë vetë e sikletë pa nevoj. Allahu gjëllë uratë në një murët e sharaftë. Kemi telefonatë të, telefonat të rinë kvadrujëm. Salamu alikum. Por në alikum, salamu alëtullah. A, komënë të simë, më kësini përgjitë në janë nësika shqetës dhe unë bja minja për kohë, fërdo për në fika që i d Haram, a po halam. Kje nejtë në për kofënë për kafiqë, a po e qka? Në bjenë me hi në do të kofënë për kafiqë, që ka shetë të shenë. A të bjenë me hi? Po, po, po e qartë, e qartë. E qartë, e qartë. Vlojnë dë ruar, me hi njëri me shkitë në të vene, në malon, nuk prish punë.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 Mjë këmë së la, të la. Kësh, po, ta një përjë që e kam një sëmi 7 vjetë, dhe atë pasështë e kam në tizën. Edhe këli ka posë, në onë dhe 2 vjetë, 3 vjetë, nuk fëllë ke. Edhe të ashtë të fëllë nësë, nuk e këmë dita që ka kohë. Edhe të ashtë të fëllë që së të me di këmë dikonë, edhe të fëllë në dhe të fëllë në dhe të fëllë në dhe të fëllë në dhe të f Me jaknu të sfidoven vetë ti dhe me thonë në reshtë, masore 12 natës ka vetë herë. Po. Se dhe tashu ne jaknu, vadin. Po, po tash mu ka bu mua vesa e që alë mos të konë bonen ajë shirkë, ka të diqka, në gjithë se gjithë jelë kënaj këtu o të sfidoven e këtos një vezë. Po, po. Vetë, një po, që ke mu ka bu vesë nësë një konë gabin, dhe ma onë mas 12 natës që i konë mora 10 dhe ja ku kënu vetë herë. Po e qartë, kuptum, të kuptum.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 Për kë duhet më ndihmë, ai që din. E kushra që din? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shumë urtë çorbë ka fè, shumë urtë litfia jon. Prandaj, ngjë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ana ka thon ai, çu nuk nën 10 herë, maz duhet ndos. Në sa ai ka thon, çukna. Pse ka thon kështu? Prandaj nuk e bëjmë në një veprim çajs ka thon. Fakti që e bën një herë nuk prish punë. Një herë nuk prish punë. Dhe, domthon mos u ndi kështu që e bosh shirk, jo, s'po më të që bosh, Kurani ka thon. Mir po ma se përsit këtë mirë. Kënëja, vazhdimisht, nësa ba, në akësham. Edhe, aja që të përferoj në këtë rast, më mirë është më ja u këndu, surën felek edhe në nasë, edhe surën Fatiha. Këse këtu janë më të përferuar për të rastëte. Pekameni sëllë Allah sëllë me ka pas të rritë, kur dikush nga antartë e familjës, është ankuar për diqë, se po i dhemë ka problem, qëfar bënd të Muhammedi sëll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 Zotë i është për blift, inshallah zotë i nuk ja kuk mundë në eme të Allah. Amin, gjithë, Allah është për blift. Doshta parafursi që kësa jom pomenoj që jom i së mund krej, të krejtë, ko du mi alloni këshilë, po. që vesh njimën të Allah, që unë e vetë jom konqaj përsan, në është të ishallah më dëgjanë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 Alhamdulillah. Tri fort fort. Inshallah Zoti ju shpërblajë ndërruar. Amin. Amin. Vëllai, vëllai, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kjo është edhe një dëshmi praktike saqë thamë më herët se merr me atë që bën dobi dhe hajë largopi iluzioneve dhe me rinë Allah shërosh. Edhe kjo motori ka zbatu këshillat e marra këtë mision dhe Alhamdulillah. Elhamdullah shumë shumë mirë sot. Alhamdulillah. Osallallahu xhel lewala që vazhdimisht të jemi shkaktar për t'u asur njerëzve lumturinë, mirësinë dobin pajtimin me zveti. Allah në rrujnë nga qdo e keqë dhe keqë borës. Uh, kemi të telefonat tjetër e të të alaykum, qeni, tje. po, shkujnë, njëmin, këman, në këndrojmë. Salamu alaikum, hoqë. Alaikum, salamu, rahmatullahu. Kamë në të finit për tjetë. Por, na. Kër shkojmë në gjaminë, shamën, në se shkojmë në gërë nejë, të rastështë në iherë, në në jamë në rekatin e ka atërë. Por. Pashtë qërë dypë në falë që atërë rekatë të tjera, shamën A do të më do të më fton shamba, a më na do dy herë të jetë, se faktikisht më unë më koshnim me xhamo të rrimë një herë. Po. Do të në atë të riqija, pra më nais edhe dy herë të jetë pa çështë asnjë. Po e qartë, qartë është kjo. Sporë njeriu duhet më ditë se me me çfarë veprimi e njan një recetë. Do një recot, çka në recot është qëndrim në këmbë, ruku dhe dy seri. Kjo një recot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 logaritës se e kanë zonë në reqatë, tash ullet në te jatë pret imamin, me dhonë selam. Kërë tja imamin, selam, qohet në komaj. Tash, qysh i numërën reqatët e të tjera, shumë tjështë. Rekatën që e kanë zonë, rekatën që kanë zonë, e kanë zënë, e logaritë rekatë të parë. Pastaj. Kërë qohet në kom, orë qohet në cilë rekatë, Rekotin dyt. e dytë, ai tejatën e parë që ka bërë me imamin, rekoti par, i, jo i, re i parë, ai nuk ngjjet tejat, nga sa është tejat i pasimit të imamit, jo tejatin e mozit i ti. Ai ka pasur imamin çka ka në tejat, prandaj nuk e llogarit këtë tejot. Nga rekoti i parë çuat në rekoti dytë. Rekoti dytë ka tejat. Rrin tejatopat. Pastaj çuat në katërt. E ky rekoti i drit, dyshë se çuat në rekot katërt, ruku sejtë pas selam. Prandaj vetë ngjehet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 Atë që të kajin nga rekatë e namazit, Allah e dinë mësë mire. Shpesoj që ta kom qertësu për me kuptu, në shë Allah, po shpesoj, në shë Allah është e qartë. Uh, kemi telefonat e inkuadrojmë. Moç, hajni përë. Ornavullam. Selam alaikum, moç, hajni mirë. Aleikum, selam, vërham të la mirë, elham lë mirë. Mirë. Zotë, në shëpërbële, zesham e abonit pyshja. Amin, ornavullam. Ma mi jam është të smutë, u bot ka, tria, E nuk mune të më përkut shumë, me një hoqë këmë funë, ka thonë që i qindijen, e dhe jastijen, si natë dhe mështë një falë nuk është gjuna, e desha më konë të dohëm e ty me ditë, ahoj, në isan gjuna, së së një falë nuk mune të më përkut shumë. Së nëhetët, së nëhetët përkut shumë? Po, së nëhetët e i qindijen, edhe së jastijen nuk mune të veç për e i falë. Po, po e qart përshemë mundë sunetet nuk kam mirë me ilonë, në që është ka mundësi me i falë. Se e pas i pas ka mundësi me falë sunetet sabajt e drejkës, e po me i ka me falë namazin, në po nështë ta i duke të pak nga në rëkjes nëse ka mundësi me liru për i disa sunetet. Unë e them që në vend se i me ilonë sunetet, fali ullur. Edhe falë sunetet, edhe arinë së vapin, edhe jenë në sovetit. Falë ullur. Në ullur njeri nuk kam me shku komplet më përkull. Ja. Ryn ulul, nëse ka msimën si si e kom, ryn kom. Kur vjen ko haroku s'a sedhet ulët. S'ka msimën e kom hiç, pai fillim ulët. Pai fillim ulët atë, fallet. Kur vjen ko haroku për kolet pak, pastaj ngrihet, koja s'a sedhet pak më shumë për kolet dhe e fal namazin e sunetit pa e braktis. Pa e braktis. Andaj më mirë më fal ulur se më e lonkret. Por në çufse, në mësht, kon garkist dhe lutet u fal sunet, pastaj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 Nënkuadrujmë telefonatën e radhës. Salamu alaikum. Aleikumussalam. Arhamdullam. Ba shanë e të vetë, sinetet e drejkës dhe tjatësi dëjtë fundet, që janë ajo në klikative, më falë, që janë në kurje për gudë. A dhe falë dhe që katër falë dhe dhe sinet, a du në dhe katër sinetet tjera? E qartë. Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe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 Nuk është gjuna, nuk është mëkat, haram nuk është, por, pa dyshim se kalion në diqka nga sevapë i mongë. E inkuadrojmë të lehenotë në radhës? Alikum. Alikumussalam. Alikumussalam. Në të gjithë të në që të që të që të që? Por, në të gjithë, në të gjithë. Por, në të gjithë, në të gjithë. Këtë të gjithë, në të gjithë, në të të përërë, në të gjithë në të që të në dhe sahet po diçka, po po, po për punë. Kë ka ndaj dikon samo ndërmjet mundo samo vetë i tham punë dikon diçka, samo tipoje ti e kësaj. Po. Ki e, do të thon, algoritmet vetë që që i shkakë, do të thëna si shkakë të një problemit punëm, apo, do të thon, janë këto këto këto fëmijë që që Po. Domundja me punë.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 kërkon dini punë për nevet na ndihmon këdretem, nuk ka ndonjë ndërtim që mbështet në anë të Llora. Por të mendojmë, por të mendojmë se ai po dëshin apo sonë kjo është këç. Jo, ne morëm se bepë. Megjithëse zemra jon nuk mbet e lidhur për personin. Zemra jon e branshme jon mbet e lidhur për Allah, atë atë Lusin. Për Allahu të kërkojmë dhe jemi të bindur se vetëm Allahu xhellahu te ala është ai që vendos për punimin tonë, nëse nuk ka një se bepë. Çka? Un e për shembull, nëse kam ndonjëherë më përdor një ilaç, e pij ilaçin. Epij është e kërkuar me e pi. Dhe pastaj nuk pres shërimin e ilaçit, po pres shërimin e Allahut azhjel, ngasë un me këtë veprim i them Allahut azhjel, un e kryva atë që pata mundi. Tash e dorëzova çështën tek ti O Zot më ndihmo. Edhe katërti më thon dikujt për këtë çështje, nuk ka, po nuk ban me u lidh me te. Për shembull sonjërs nga njëra, a A respektoj dëshirën e dikujt. Edhe pse punë haram. Edhe pse shkelin dëshirën e Allahut të Gjall. Pse? Po ku aprish, është pun. Me po aprish, po, më japish as kumstin punë? Më bumë japish boka ja. as kumstin punë. S'bën kështu. Jo, jo. Për shkakun m... vjen ditë më natë, edhe vjen ku namazit. Ti thua më shumë më fort, ti më thonë më fal më seprake të kumstin boka po, jam punë. E kështu bëra le fola më sot. Ja s'bën kështu. Ti falo krypun të kry tua. Nëse e është sebebë, a e nuk mund me të nalë për punësimit. Më në qësë Allah e ka cëktu. A ne duha tem që nuk duhet zemre jonë mulidh me te. Nuk duhet veprime të në mulidh me te. Nuk duhet knatësia mulidh me te. Që duke knatësia te, ta hëndujmë Allah në zogjen. Përshka këse vë Allah, a e me dashtë të një na punësën, me bunë a me idhënusë na punësën. Jo, Allah, knatësia Allah në gjëllë uala dhe ruhe nga hëndimi Allah të bare k Po, njerëzë u bunë mirë, kërkujnë mirë, u jemi mirë njerëzë dhe falenderuasë në qovë se në ndimojnë këtë rejtëm, nuk u harrojmë këtë, e kështë maradë, nuk e më hojmë kur, por, më gjithë ta ndorë se Allah ato është, nuk e ka njerëzë ndorë funëzimin. Në se zbotë për mes ti, botë për mes dikuj të të tërë, që në la sebebe sa të dushë, nuk e në sebebe të këfizuar njën dë njerëzë, sa sebebe ës Andaj dua të them se si duhet dalluar më së jashtmet e brancës. E jashtmja që është gjuha, gjymtyrët, ato vetë kërkojnë sebepe. Le të forkohen se me sebepe të jashtme ajo. Spesh punë. Por e brancës më zëmbra jon bindet ona koncepti jon, knaçia disponimi jon, tjetë e lidhur me tjetë e lidhur me vallon te barë kota. Ne kemi telefonat e inkadruarim dhe kërkojnë nga regjia që këto tjetër të vota e fundit personave. Alo? Ornna. Ë komuni pyetje? Po.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 duka u grindosa duka ku di çfar bën prend në mesën e fimet e tyre prandaj do të mposh kujdes të gjuha që të ket frikë Allahu që leula mos ta ofendon burrin e saj mos anenchmon vullai duhet ta din se shumë shprime të mdhallë dhe shumë të mira mund të më arritë në knaqsinë e burrit e saj po edhe burri ka obligimin te gruasi nuk duhet sapi atë ndotuna ofendime çfarë shpërsta që, që ofenduan e shaan e fyen anenchmona kjo është të mër Kënë treg me ndodhë është e madhe, ju jo mrenë një shtëpi, mrenë një kulmi, anë da i duhet të marim fungë të gjera, unë shpesoj që namazi kësë i grua je do tjetë sebebë që ta përmison gjendesej, nga se namazi ka këtë rëllë, anë da i shpesoj që me namaz do të përmison gjendesej, po edhe burisaj duhet të punin këtë detim që edhaj, tjetë i kujdeshme, do është ta mos të provokon, do është ta zemrimin e grua së ti, që pastaj, kjo zemrim provok Nuk mund më aftë të ugruj skorsi apo tortapun. Por spaku me, me me tentu me e mbyll burimin e problemeve. Me e mbyll porimin e polemës duhet që të mirënveshmës vetë, të kenë një gjuhë të mirë kuptimit, të kenë një gjuhë të marrëveshjes, të dialogut të bisedës ndërsiellta. Ani, nuk mirënvesh për këtë çështje, hajde bisedojmë, të qfryrëm. Pastaj edhe në familje ka kompetenca. Ka por do gjera pyetë të burrit. Edhe gruaja i mbetet respekti dhe ndërgjimit.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 mund të ofendon, ta shon, ta nënçmëngruan para fëmijëve, kjo është e keqe, nuk është e mirë. Nuk bën kështu mendon. Qas te, prindi është pasqyra e fëmijës së tij. Fëmiu i kështur te prindi i tij, çu çfarë çka bën. Ai prindi me me e shohë di ken rrugë, zot na rujt, fëmia merr shembull çu çu do të më apo. E lëre me me pa nonën e tij atë ashtu. Nuk mund ta proboj ballan. Qase këtu mund të ndodhë dy defekte të mëdha. Ose fëmia ta urrën babën për atë çka po në i bën nonës së tij.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 ai që janë respektin dhe dashurin dhe mshirën familja, ai din pastaj tuaj apo të tjerëve. Por ai që familja rritet ku ka mbretnuar jo respekti, ka mbretnuar jo dashuria, ka mbretnuar jo mshira, ai nuk din as në punë, as në shkollë, as në rrugë, as në sër kokaj familja nuk din asë më dot as me respektu di kanë. Ka sa është nuk, nuk është rrit në ambient të një ngrohtësi familjare, të një dashurie dhe respekti ndersjell. Prandaj Mënyre atylle e tesës dhe mënyre atylle e organizimit familjar në silë të pasoja të mëdha. Për adhan, individa të deformuar në esër në karakterin dhe në ndërtimin pësi qikë të tyre, që mund të kjetë pasaj edhe pasoja edhe kër ata ndër të një familja. Gësëta mësu këtë mëjur të tajton. Ajë që është mësu dikush me është të gjithë monë, ajë mëndën se që është të mësillë. Në kurja pa të mundësia pasaj, ajë është të gj Nëse ti s'ke pas rras dikush me dash or sa duhet, jep e dikujt tjetër rrasë që ti me dash or sa duhet. Ka kështu me radhë. Prandaj dua të them që ne duhet në familjet tona të kemi respekt, dashuri, fjalë të mira, qetësi, rahmet që Allah xhallahu t'na ruan, t'na shpërblen dhe të zgjbrid binive mëshirën. Cdoqoftë, Allah na uzur në, në rrugën e drejtë, na përmesos gjangjen ton, dhe Allah xhallahu ola boshë familjet tona të, të mbrotnen, shëndeti, rahatia, siguria mirë kuptimi, dashurija, mëshira, dhe bitë gjitha, kënësia Allahot të mënduar. Dhe në të kimin arshëm, Zotë i Juruajt, juve dhe familët e juveja, Allahu Gjallahu Ali, ju shpërli për romandje dhe inkodrime që këni bërë, duke e pasuruar këtë emision, dhe në të kimin arshëm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatim